Ergertzen gira egun ero bezala, asamla da horoko gehan, eta bozkatuko dugu gure kintzaren txegira edo ez, honomarki ikituko dena. Eta gero manifestatzean egok gira kanbuko egikoetzerat, han izan zen lehen hauzapeza, e, benzamru, orain e, deputatua dena eta berak ez duena, gainera bozkatu, ezen zefaren privatizazoa, bere txau gean, Hori sheratzeko eta hemengo minaren egoera saratzeko, e sortuko jogu beste trenbide berri bat gaur Egi asko bat, bai trenakibilitatean ko dira Eta de vous izanen, ça bat metroko isango bain da, baina aski pisua isango dela. Be kalten agusia eta bain bat gure goeran bai alatuko duena, ainitza gu precha differente train private toi que toi baina bereziki izango da hemen aquest baiona eta galaxia arterne diren linean or, horiak ez dute gehiago zitzeko molerik kanent eta horiak eskaldea emango etuzte uh, kudeak eta eta bainan uh, diru samarik emangabe estatuak ez zitu gehiago dauz pagatuko hori okorki, uh, luen urteetako, janaidu, lina horren uh, kentzea eta ez eztatzeak